Військовий літун І підуть вони в безвість віків Повні суму і жаху Простувати в ході духові шлях І вмирати на шляху Іван Франко Мойсей Попершись рукою на широку дверину Товарового вагона, Сергій Данченко Дивився на місто, що сірою плямою Лежало далеко геть Завезене ранковим туманом Поза Данченка, трохи наполягаючи йому на плечі голими грудьми, стояв Василь, накинувши на плечі хутрову куртку. У вагоні серед бляшанок з бензиною та купи різного машинного приладдя спало теж двоє – Літун Тимошівський та воєнком Літунської сотні. Вагон термосився з руху і помірно плигав на рейках. Сергій Данченко, тримаючи рукою шапочку на голові, перехилився за двері і пильно роздивлявся на невиразне місто. «Там річка, бачиш, Василя, за містом?» Спитав він, показуючи рукою. «Бачу», – відповів той. «А за річкою далі сад. Його не витко, а там серед саду стояла наша хата. І зроблена була просіка, щоб через неї з вікон було видко річку». «Твій батько був великий буржуй?» – спитав Василь, добуваючи люльку. «Чи малий, тисяч сорок десятин мав?» Василь посміхнувся. «Може, і мій теж буржуєм був». Не знайомий з батьком, ні з матір'ю. Хтось мене народив, спасибі їм, та й кинув на вулиці. Василь закурив і плюнув на біжучу землю. У вагоні заворушився воєнком і голосно позіхнув. Далі він підвівся, підійшов до дверей, кліпаючи очима. Потяг раптом звернув, і місто вже лежало просто перед нами. Туман розходився, місто росло, насувалося на них і розпадалось на будинки. – Вже приїхали? – спитав воєнком. «Воно таке саме, таке саме, як і було», – казав Данченко, не зводячи з міста очей. Он я бачу вокзал, театр». Василь плеснув воєнкому по плечі. «А що воєнкоме? Будемо гнати бензину на горілку». «А будемо», – відповів той, чіпляючи до пояса револьвер. З їхньої мови прокинувся Тимошівський, жваво потягся та й собі висунувся з вагона. «Оце добре», – гукнув він, – «як я занудився без великого міста». Він засміявся і погрозив кулаком. «Ну, держіться, дівчата й жінки! Літо не їдуть!» Потяг спинився коло станції, і всі злізли з вагона. «Ти до тірки підеш?» – спитав Данченко Василь. «Так», – відповів той, – «але не заздри мені. Я обіцяю тобі знайти помешкання в неї». Василь потягся. «Ех, чому заздрити? Я й казарми люблю. Та, мабуть, я підшукаю жінку, що мене полюбить». З неясним острохом пішов Данченко в місто. Він давно вже носив його в своїй душі. П'ять років безупинної мандрівки з фронту на фронт, голод, безсонні ночі взимку коло вогнища, коли все всередині бралося кригою і застигало. Тисячі таких ночей і одноманітних день викохало йому теплий малюнок рідного міста. Там, звідки вернувся, він не мав нічого святого, і цей малюнок переховував як єдине багатство». Він любив тепер місто більше, ніж тоді, коли жив тут. Ночі холоду і дні з Праги виткали йому чудове мереже спогадів, може й неправдивих зовсім, але теплих і втішних. А місто зустріло його суворо і просто в обличчя йому війну важкий дух руїни. З усіх боків нахилились до нього пошарпані будинки і вибиті шибки лягали йому тягарями на серце. І хоч п'ять років він тільки бачив, що розпади смерть а не міг погодитись, що місто, де ступала була його юнацька нога, так само гниє й розпадається. Спочатку він не міг навіть вмістити це і дивився як на диво. Він почував, що всихає. Його серце в'яло, і рвались там нитки ніжної мережки, яку він довго в'язав був увесь хмурний час, що лежав позад його. Сергія тягло далі в глиб міста. Байдуже розгортались перед ним вулиці порослі травою, червоні прапори чисте небо. Замість буяння він спіткав тільки труп, і шумливо колись місто лежало купою стерва. Він швидко переходив вулицю за вулицею. Прийшовши до тітчиного будинку, він постукав, але примітив, що двері не замкнені, і сам зайшов усередину. На зустріч йому вийшла жінка, і в ній він краще догадався, ніж пізнав свою тітку. Її сиве волосся не походило на тодішні росяви, дрантя, що було на ній, не нагадувало колишніх суконь, а обличчя, де в густих зморшках зачаївся звір, мовчало про усміхи та вроду. Вона пізнала небожа відразу, кинулась до нього й повила руками. Ридання заглушили її слова. Мокрі відпуховарні руки безтямно гладили й стискували його. А цілувала вона навіть його сорочку Йому ніякого стало Аж боязно І він визволився з її рук Заспокойтесь, тьотю, промовив він Дітка сіла на скриню І посудовила Данченка коло себе Ти ж один лишився От кого ж сподіватись, як не від тебе Твого батька розстріляно Твого дядька, мого чоловіка Утоплено в річці з каменюкою на шиї Як собаку А де мати? Спитав Данченка Мати втекла за кордон. А я. О, Сергію, я стерпіла. Мене бито по видові, тягано за волосся, як повію, чотири місяці. Чотири місяці, як один день держали мене в льохові, допитували, ставили під стінку розстрілювати. Раптом вона схаменулась. Цс. У мене три кімнати зреквізовано. Комуністи живуть. А ти не комуніст часом? Ні, відповів Сергій. А коли ж розстріляно батька? Торік. «Як німці наступали?» – пошепки відповіла тітка. «Вночі ж 50 заложників розстріляно, а дядька Олексу ще раніше селяни в ополонці втопили. Немає слів, щоб вимовити жах того часу. Я була як загнана вовчиця, як скажена кішка. Ти бачиш, яка я. Так тепер я хоч спати можу, а то ночі пролежувала, очей не сплющивши. А Галочка? Що Галочці?» Перебула той час у хрещеної матері, і нічого їй. Чудна вона. Почну скаржитись, нагадаю, про батька, а вона на що згадувати, каже, аби мучитись. Дитина вона ще співає, сміється, служить десь у народній освіті чи що, переписувачкою на машинці. Сьогодні неділя до церкви пішла. Та чого ж це ми сидимо в сінях? Вони зайшли в хату. Ти їсти хочеш, тільки не ремствуй, саме хліб та юшка. «Так і годуємось. Галочка в ряди годи принесе пайку хліба, а то спродую те, що не пограбовано». «Потім їсти», – відповів він, і щоб збадьорити тітку, додав. «От я з вами житому, тоді краще буде. Літо нам добру пайку дають, навіть яєчка, а масло чи сало – засіди». «Гляди, не продайся за те сало», – прикро промовила тітка. «Як це так продатися?» – спитав Сергій. «Правда?» – відповіла тітка. Ніхто з нашого роду не продається і не має права продатися. Сергію, кров батька і дядька пролито, і ти мусиш помститися. Тим-то я чекала тебе. Я вірила, що ти живий, хоч ти не писав нічого. Ганьба на твою матір, що втекла». Вона знизила голос і схопила Сергієві руку. «Я перед Богом присягалась, а ще й перед тобою. Мене бито, тягано, сили мені висутано, але моє серце ще б'ється, кипить. Я вірю, прийде слушний час і теж помщуся». І я уб'ю. Тітка тискала його руку, але її слова були Сергієві чужі. Тітка була така сама руїна, як і місто. Рипнули двері. Галочка повернулась. Сергій глянув на неї і зрозумів, чому вона не любила згадувати про смерть родичів. То була жінка, що допіру стала нею. В її постаті обличчі чувалась весна. Весна віяла з кожного її руху, і вона щедро сіяла той дарунок навкруги. Смерть тікала від цієї дівчини, і Сергій згадав, дивлячись на неї, казкових царівень з сяйливою зіркою на чолі. «Галочко», – радісно засміялася тітка, – «чи пізнаєш ти? Це твій брат у перших, Сергій. Пам'ятаєш, ти ховалася від його, як була мала». Галочка здивовано простягла Сергієві руку і собі засміялась. «Ви мій кузен. Треба бути такою пустункою, як я, щоб вас не пізнати. І Я ж тікала від вас малою». «А ви ж ніяк не змінились!» Тітка прикро глянула на неї. «Може, й тепер тікатимеш? І яка ти дурненька, ніби Сергій справді опудало яке!» Літун посміхнувся. «А таке опудало! Я знаю, що поганий! Це для мене не таємниця!» Справді, він знав це. Такий уродився. Він був низький на зріст, з горбом на спині й мав надміру довгі, яку мав перуки плескувати ніс, висохлі губи, косенькі хінські очі. Ріденька рослинність робила його обличчя непомітною плямою. А галочка була така ясна, така повна життя. Сергій почував себе пусткою перед нею і, здавалось, ніколи не бачив жінки так близько, ніколи так гостро не відчував її принад. «Це ж для мене не секрет», – казав він. «А ось що дивно. Я покинув тебе...» Можна ти, ще малою. Ось я повернувся і не змінився, так само бридкий, як і був. А тим часом ти виросла, стала прекрасна. Вір мені, я не пізнав би тебе. Це вражає мене. Я стільки блукав, а бачив тільки смерті руїни. Я чув тільки злосливий сміх, бачив тільки погляди з прокляттям. А ти смієшся, і сміх твій чистий, хороший. Галочка зніяковіла, гадаючи, що він говорить їй компліменти. А Сергій раптом відчув себе змореним після подорожі. «Он як? А де б я спочив?» «Ти втомився, заметушилась тітка. «Ходім, ходім, спи міцно, а тоді побалакаємо. Я віддаю тобі свою кімнату». Вона повела Сергія до іншої хати й промовила. «Тільки ти не серця, спатимеш на моєму подвійному ліжкові». Вона засміялась і вийшла. Сергій, не роздягаючись, ліг на широке ліжко і схрестив під голову свої довгі руки. Він думав про себе, і йому було шкода свого життя». Він чудно жив, якось між іншим. Уродився калікою, його віддали нянькам, він батьків навіть бачив нечасто. Жив на самоті, родичі цурались його, хлопці, з якими він хотів гуляти, глузували, тікали від нього. Так і виріс з думкою, що на цьому світі для нього немає нічого. На той світ він не покладав теж надій, і врешті байдужість опонувала його. Тільки деколи мріяв, але й мрії були невиразні. Він навіть добре не знав, про що треба мріяти. Книжок читав багато, захоплювався буддизмом і довго міркував поїхати до Індії. Але так і не поїхав, зробився літоном під час війни, полюбив літунство і вже не кидав його. Так двадцять вісім років прожив чи то дурним великим, чи великим мудрецем. «Треба спочити», – гадав Данченко, – «обридла вже блуканина». І наймиліше було йому те, що спочиватиме він тут, коло рідних. Разом обідатимуть, ввечері розмовлятимуть, і Галочка буде сміятися своїм чистим сміхом. Прокинувся він надвечір, умився й пішов до вокзалу. Коло ешелону він знайшов своїх – Тимошівського, Василя і воєнкома. Вони жваво сперечалися. «Ти повинен це зробити, воєнкоме!» – Палко промовляв Тимошівський. «Який ж ти після цього товариш? Свиня просто!» Та якби я був комуніст, я зробив би все, що захотів. Ні, це незручно, казав воєнком. Де ж таки бачено, щоб у радянській державі відкривати кафе, хоч би літунське? Виконком так і скаже, буржуазна витівка. Чому це буржуазна? Ми ж не експлуатувати когось хочемо, а просто погуляти. Що ми, чинці? Кому не можна кафе, а літу нам можна. Ми червона авіація, гордість революції. Та що це таке? Літаю, літаю, стріляю, бомби кидаю. «А мені потанцювати не можна!» «Чого ти сосунчику скиглиш?» – спитав Василь. «Ти не знаєш, як треба робити. Пістоля їм до грудей, давай кафе. Їх словом не діймеш!» Воєнком стояв замислено. «Хіба так?» – сказав він врешті. «Візьмемо дозвіл на культосвітній клуб, а там уже збоку приліпимо кафе невеличке!» Василь ударив його по плечі. «Люблю тебе, воєнкоме! Ти людина товариська і вигадав добре!» «Кафе під радянським соусом. Лиха година. Тут тобі і лекції про комуну, і неписьменність ліквідують, і чарочка кружляє. Це мені до вподоби!» «Знаєте, як ми його назвемо?» – гукнув Тимошівський. «Клуб? Амортизатор. Так і зареєструй його воєнкоми, а вивізку я сам намалюю». «Веди мене до себе ночувати», – сказав Данченко Василь, «бо ще маю де на цю ніч». Сергій взяв з вагона свої чемодани, і вони пішли. «Ти не думай, – сказав Василь, – що я не знайшов собі приміщення. Цілий день ходив, а знайшов таки. О, я знаю, чого мені треба. У мене ставка на інтелігентку, що голодує. І є така. Чоловік, видимо, буржуйчик, злякався радянської влади і забіг. Казала, причепурить кімнату. Я вже взяв її на око. «Ти маєш горілку? Є пляшка?» На тій вулиці, де стояв тічин будинок, вони зустріли галочку. Сергій привітався до неї. «Та ти теж уже маєш знайомство!» – скрикнув Василь. «Це моя сестра вперше. «Добра краля! Симпатична дівчатка!» Сергій примовчав трохи і сказав. «Василю, ти ходитимеш до мене і зустрічатимешся з нею. Я заздалегідь прошу тебе, не займай її». -хо -хо, та чи не собі ти її готуєш?» «Ні, не те. Просто вона чесна, гарна дівчина». — босяк. Даю тобі своє босяцьке слово, — урочисто промовив Василь, — що не братиму її на око. В кімнаті Василь скинув з себе хутрову куртку і лишився голий до пояса. Він так завсіди пробував у хаті. — Давай горілку. Сергій розпакував чомодан і видобув пляшку. — Це для тебе приховую, — сказав він. Далі він запалив велику бензинову лампу і біле світло облило їх обох напівголову велетня й довгорукого недоростка. Вони сіли до столу. Василь нахиль ціпив горілку. «Стара справа!» – промовив він, дивлячись на Сергія. «Стара, старезна!» «Пече?» «Пече! Кликотить у середині! Шине кудись! Спокою не дає!» Скільки пам'ятаю себе, блукаю і гідко мені. О, коли б який дурень записував, де я був і що робив. А ще ж жити довго, зітхнув Сергій. Оце й воно, Василь стукнув кулаком по столі. Матері його чорт. Як згадаю про дальше, так хочеться стати руки в боки. Давай сюди швидше все гамузом, що там лишилось. Все приймаю на праву руку. Пляшка вже спорожніла наполовину. «А ти щасливий?» – кивнув він на Сергія. «Тобі що? Ти того світній, справжня людина ти, а ми наволоч». «Я щасливий?» – посміхнувся Сергій. «В чому ж те щастя?» е, та що казати? От літати обридло. Ще як війна була, то туди-сюди, а як війни не буде, то змусять же пасажирів чи пошту возити, га? Як тобі подобається, листоношею? Добра робота, ковінька йому в бік». «Будь здоров!» Василь підніс пляшку до рота. Оближчу його зробило з червоне, він витягнув свої м'язисті руки. «Немає горілки!» – гукнув. Він ще раз потягся, схилився на стіл і заснув. Сергій погасив лампи і ходив по темній хаті. Чом я прийшов сюди, до тітки?» – думав він. «Хіба в мене були коли родичі? Чого вона, здається, така променяста?» Він почував себе до краю спорожнілим. Ніколи йому не було що так важко, як тепер. Він сам собі був неприємний. Отже, він струснув з себе ці думки. Приступивши до вікна, він підніс свої очі до неба, і в великих просторах розтанула його туга. Його погляд потопав у безоднях між зорями й приймав йому в душу невимовну глибінь. Там моя оселя, гадав він, а тут я вигнанець.